І ми вийшли на чистий піщаний висип. Перед нами була тиха, широка десна. За річкою крутий берег, а далі праворуч другий висип і лози. За лозами темні ліси, а над річкою і над лісами вечірнє небо, якого я ніколи таким ще не бачив. Сонце давно вже зайшло. Але його проміння освітлювало ще за горизонту верхи велетенського нагромадження хмар, що насувалися заходу на все небо. Хмара була важка, темно-темно синя, внизу зовсім чорна, а самий верх її, самий вінець, майже над нашими головами було написано шаленими, крученими, криваво-червоними і жовтими мазками. Величні, німі зловісні блискавиці, горобиної ночі, палах котіли, не вгасаючи, між шарами хмар. І все це отбивалося в воді, і здавалося, що ми стояли не на землі, що ріки немає, а є міжхмарний темний простір, і ми розгублені в ньому малесенькі, як річні піщинки. Небо було надзвичайне. Природа була ніби в змові з подіями і попереджала нас своїми грізними знаками. Риба боялася такої ночі і шугала по висипах на мілені. Десь за нами і ліворуч, по під хмарою, носилися ракети, мов змії. Було видно. Світило жовтуватим відблиском жовтої корони хмар. гриміли гармати. Ми стояли нерухомі. Було щось надзвичайне, Урочисте і грізне. Всі примовкли і розгубилися, немов перед якоюсь виключною подією. Ну, сідайте, повеземо, чого стали, сказав дід Платон. Він стояв уже біля човна з веслом. Повеземо уже, а там що Бог дасть. Не вміли шануватися, так уж повеземо. Тікайте, чорт вашу душу бери. Куди ти хитаєш, човна не бачу воїн? загрімів дід на когось з нас. Ми розсілися у човні мовчки, і кожний думав свою невеселу думку. У тебе готова, Савко? Можна. Ахмар на наперло. А що робиться! Страшний суд чи що починається? Дід Платон подивився на небо і плюнув у долоню. Потім він взяв весло і сильним рухом отштовхнувся від от берега. Савка з онуком, грибунули опаченими. Човен був великий і старий пристарий. Він увесь був просмолений смолою і покарбований часом. Я сидів у човні близько коло діда Платона. Я дивився на тиху черівну річку і на берег, і на суворого кормчого діда, що піднімався наді мною на фоні ворочистого неба. Мені здавалося, що мене перевозять на той світ. Сором і розпач, і невимовний жаль, і безліч інших гострих почувань охопили мою душу, і скрутили її, і пригнули. «Прощай, моя рідна, дорога Тесно! Мене вивів з думи голос Платона. Він продовжував савкою свою розмову, образливу гірку для нас. Видно, що сильно його мучило, що хотілося йому додумати до кінця. Він ніби думав у голос. Чорт його знає, що воно таке почалося. Сьогодні вранці заходить до хати якийсь дармо собачий, та все кругом у зброї, та в рімінні, та не в обикому ремінні, а в новому». «Еге!» – почувся ззаду голос Салки. «А це ж усе гроші?» «Еге!» Ставай, кажу, – вези, годі спати!» «А я три ночі не спав, возив!» Платон трохи помовчав. «А оце недавно, перед вечором, перевозив з метрофаном одну партію. Так одно, його батька, бери нехай. Вроді от того, що коло тебе в очках сидить, теж у новому ремінні». Так що револьвер витягло, так кричить Вези, каже, мерщій, Куркуль. Яй Богу, правда. А в самого руки тремтять і очі, викарчені, немов в носирячі воконя від от страху. От так людина, хай Бог милує. А чорті що? Еге. Ага.